Munduari so, atala jarraian argulluan saioan, eta gaurkoan nahi gai hartuko ditugu izpide, internazional alorren edo mundu zabalean ba pilpilian dauden gaiak gurean da, naziorteko aditu, txente, trekondo, kaixo egunon txente bai, kaixo egunon, zemotzen do? ongi, ongi bueno, e, pilpilian haimar gai ditugu, baina bueno, lehen dabizikoa Espanya maian kokatuko gara, izan ere pasaden e, ikandean e, Manuel Fraga, hiribarne, ir zen eta bueno, e, pertsonaia hau oraindik an e, bueno, bain bat kontu ditu gazteizko gertaerak direla eta, baina kontai gustu fiskat e, Manuel Fragataz. Bai, hori da, ez, Eta ez ja bakarrik Euskal Herri Euskal Herriari begira sukuipatu duzun bezala Gasteizko Gerta erak, <coughs> esan dakoak, eta, bueno, bere, e harttaerak ikurrienguruan esandaoak eta bere bizitza osoan mantendu duen jarrera Euskal Herrikiiko ez. Ba e, bitxia da Estatu espaino honetan senolako e, irakorketa historikoa, senolako memoria historikoa daukate agintari potere faktiko askok eta askok e, bitxia da zeren gaurgo izan adibidez, segun baten irakurri dugu e, fragata egiten demokrata autoritario bezala, goraipatzen bere figura, goraipatzen e, bera izan zala gai ba, transizio prozesu hau, estatu espainiolean franku ilzenetik, ba, aurrera amateko bezala, baina kontatzen ez dena ni ustez askoz importanteagoa eta askoz e, zehatzagoa da, es. E, bere bilbide politikoan ikusten dugu eh batean fraga berasan frankismoaren aurpegi gaztea, es, baino frankismo ez eh frankismo light hori e, askotan aurkezten diguten irudi hori, baizik eta fastismoarekin lotutako e, irudia eta pentsamentua, Gainera, bera ez da inoiz damutu bere Ideologia ultraeskuindarretas e, naiz eta badirudi gaur egun Estatu Espainoleko medio askotan ba hori baztertu dute ez. Eta baita ere rezenolaako adierazpena homofoboak eta zenolako jarrera guztiz homofoboa mantendu du ere bere bizitza osoannez. Horrekin batera, Nik bai, ipatuko nuke zenolako ba, e, historia e, idazten ari da momentu honetan estatu espainiolean. Zaten digutenean, e, fraga izan dela gai ba, e, esku muturreko jarrerak eta e, frankismo ingurua mugitzen ziren jarrerak demokraziara ekarri, nik esango nuke benetan egin egindu fraga bere bizitza osoan izan da kontrakoa. E, prozesu guztia izan da ala edo nola asentat eko frankismo inguruan egon den ideologia nagusia, es, eta, eh, ba emaitza ba daukagu, es, defizit demokratikoa gaur egun topatzen dugu e, estatu espainolean eta hainbestea aipatzen den demokrazia e, sistema hortan, Pentsa Eh, pentsa dezakegu naideguna, baino egiten baldin badegu Eh, pareko tasun bat, eh, Europa mailan egin diren edo eman diren eh, antzeko eh, egoerak, gaur egun ezin izango zala dibidez, demagun, ba, alemanian bertan, ba, Hitlerren inguruan hibilitako edo zein buruzak gimnazia, baukitzea olako goraipenak, olako omenaldiak, eta gaila omenaldi instituzionalak ez. Mm -hmm. Bueno, eta gero zein ez da goatzen ez? Lakai esmia. Hori da, kalean herea da, uh -huh. e, ikurrina ez da legestatuko eta hori egeteko nire kadaber gainetik pasarreazko dire, Soritsarres eta analista batek aipatzen zuen bezala, Carrero Blanco kenduta e, frankismo inguruan egon diren kargu dun gehien-gehien edo iaia danak, ba bere oean lasa ilasail dira eta gainera holako goraipana goraipamenekin ez Bueno, va Orche, Manuel Fraga, Ni Génera Covas, eh Bertan eh, bueno, Criston, Criston Guerra, ¿es? Bueno, va eh, baie, eh. Mobida dago, eh? ez saten den, bezala, e, bueno, zer da Nigerian gertatzen ari dena atxente? Bai, mobida, mobida, edo gatazkak, nuen nahi, ez? Bai. E, gabonetan ikusi dugu, ja, bigarren urtea jarraian, ba, Nigerian, e, ba, ipar aldean gehien bat, ba, hortik, e, aspaldikik, e, ba, aktibatuta dagoen, erakunde islamista bat, kriston ba, atentatuak egin eginditu ez. Mitxia da, zene, normalean, mende jasotzen ditugunean olako berri, olako notizia komunikabidetan behintzat, ba oso lotuta dago ba, irudi faltxu hor batekin, hau da. Nahi dute azaldu nigerian ematen den gatazka da, gatazka interreligiosoa, ez, eta hori guztiz gezurra da. Horregatik, aipatzen dute behin eta berri do, ba eh talde honek bokoaren talden inguruan ematen diren ekintzak, ba kristaoen kontrako ekintzak direla tabar eta bar. Ez digute kontatzen, ba zonalde horretan aspalditik talde hau egonda ba beste ekintza armatuak e, bultzatzen, gehien bat eh gobernu zentraleko e, ditun ba, bai eraikinak, bai ofizialak, edo zen momentutan, bai poliziaren kontra, bai e, bulegoen kontra, tabarre, eta barre, eta barrez. Eta, irakurketa honekin, benetan, benetazko argazkia izango zan, ba, ipar aldean, gara batean, ba, bueno, e, nigerian nahiko zatituta dago, iparraldean aldean musulmanak gehiengoak dira, ego kristauak, hegoaldea beti lotuta egon da poterearekin, e, iparraldea aldea sentitu da bere burua beti pastertuta, eta bueno, e, horrekin batera, ba, bueno, ese, e, hangoa beraztasuna, oso gaizki banatuta dago, e, ustelkeria nun nahi, krisi politika bata bestein atzetik dator, eta honen gainean dago e, prozesu oso neoliberala, ez? Berez, e, puzle hori usatzen Ba, topatzen dugu, alde batetik, bokoaran bezala e, talde islamistak bere kintzak egiten, topatzen dugu egun hauetan ere, ba, senolako e, grebak, senolako e, mobilizazioak egon dire, ba, e, gasolinaren prezioaren inguruan, mm -hmm. eta topatzen dugu ere, eta hori, bai, ez digute kontatzen medioetan ba, dividez, e, gabonetan, xel, multinazionalak, beste, zera, galera historiko bat egin du edo galdu dituaintzat edo bota du e, fuel e, itxasoan eta berriro ere ba egoera nahiko kaskarra hango kostaldean natura edo ingurugiro aldetik Beraz eh, bueno jarraituko duen zerbaita, ez? Eh? Hori da, eh, ez da gauza berria. E, Nigerian bakarrik azken 10 urtetan, ba ia ia 15.000 pertsona hil dira e, gatazka desberdinetan. Uh -huh. Bai, gatazka interreligio eh, arteko gatazkak, komunitate arteko gatazkak, etmien arteko gatazkak, gatazka sozialak, politikoak, berez da polbori bat bezela, eh gaizki osatuta eta bueno, ez dakigu eh, nola bukatuko den. bai? Baina kontutan hartu behar dugu gainera, e, gaur egun e, Nigeria e, populazioan aldetik da Afrikako gehien dagoen estatu, ezea, gehien dagoen e, poblazioan aldetik e, estatua, ez. Eta gero aparte, mundua begira egiten baldin badegu, ba, da zazpigarrena, ez. Orduan, bai Rusia edo Japon, baino biztanle lehaskoz gehiago ditu nigeriak, eta horrek ere, ba, bere ondorioak ekarriko ditu, segun zenolako, bat gatazkak sortzen diren hortik. <hazitzen> bueno, gai ez aldatuta, e, bueno, omuzeko itxasartea aipatuko dugu, iran ez batuak e, alerta horrian, edo gorrian, obe esan, Israel ere hortikan, e, zer da gertatzen ari den txente? Ba berriro ere beste pulso bat ez, beste pulso bat aurrekoaztean ikusi genuen bezala e, baita ere e, ematen ari dira, ba nik esango nuke guda desberdin bat e, iranen gainean ez guda bintzatez e, irakurketa tipiko batetik hartuta baino badago guda dialektikoa, badago gero guda zikina eta dialektikotan badago adibidez ormuz ordo inguruko gatazka hori edo e, esan horiek, ez, es. hau da, estatu batuetakik gauza batzuk esaten dute, iranetik erantzuten dute beste erabatean, eta e, horrekin batera ikusten dugu nola, ba, mosaz, e, irraalko servizu sekretuak, eta baita ere, Estatu batuetako zerbitzu e, sekretuek, egiten dituzte, en, ba, atentatu bitxiak, e, teraen bertan ez, azken hilabet hauetan, gutxien ez, lau bost, e, ikertzaile, iranierrak, hildira atentatuz, eta bitxia da ere, zen, ikusten dugunean, ormu inguruko zenolako estabai zenolako, gatazka sortzen diren e, bitxia da esaten de, zenolako jarrera mantentzen dute Mendebaldeko potentzia edo Mendebaldeko edo nazioarteko erakunde batzuk, es hemen argi eta garbi e, azkena atentatu eman senean teranen e, irango buruzagiak saiatu dira bain eta berriro ba e, salaketa formal bat egitea nazio batuetatik Eta eh erakunde horratik es atera, eta hitz bat ere salatzeko olako ekintza armatua. Berez eh salantzan jartzen dire, zen holako adierazpen ponposoak egiten dutenean, ba bizitzaren alde daudela tabar eta bar. Bueno, gero ere hor e, bueno, Iranek mehatxu egin du petroleo esportazio guztiak gelituko dituela. Benetan hori gertatzen bada, eh prezioak ikanagarri hasiko dira, ez? Hori da, ze, enkotutan atzen bali madu, ormuzen e, kokapena e, klabea dala, hortik ateratzen dira, ba, golkotik dauden ia e, esplotazio gehiinak, eta klaro, e, jori izten bada, ba, prezioak gora ingo zula, E, ba, izugarri. Dena denez, ez dut uste, momentu honetan, e, hori emango denik, eh, hau e, kokatu behar dalak egin bat, ba, guda dialektiko horretan, e, kokatu behardala ere, ba, nola e, irango presidentea ibili da egun hauetan, egu Amerikan ere, ba, hango estatu buru batzukin, ba, akordioak bilatzen, E, berez, e, benetan ematen basan e, izango zan, bai, e, egoera oso larria, baina e, irani ez saio estare e, asko interesatzen, ze iranek behar du ere petroli atera, ez berez. E, ni usteet kokatu behar dala esan duan bezala, ba, gu da dialektiko baten barru. Ha, haimat, e, estatuk e, dute irango e, petrolio esportazioak edo, ba, gutxiago erosiko diela iranei. E, ere esta capítulo, adiós China veré Alia Tuak, Ba, hori adirazitun txente? Hori da, eta, karo, e, zergatik hori ez, galdetu gardegu gure buruari, eta, karo, e, oso bitxia da, momentu honetan, e, Libia ya, ja, nahiko bideratuta dagoen ean, eta ango petrolio agustiz kontrolatuta dagoenean, mendebaldeko mende baldeko transnacionalen eskutan, e, sortzen da piskat boikot hori ez, eta, China bezalako e, dependentzia izugarria da la petroliorekiko, eta hori piskat e, aldatzeko esaten dute, vale, mosten dugu, irango esportazioa, eta hemen dezue, eh, gure gure produktu politagoain lortu duguna Libian. ez. Beres hemen heliakurketa oso maltzurra egiten ari dena eta suku aipatu desun bezela, ez da RXA Chinarentzat adibidez, ba momentu honetan mostea irango loturak, ez. Eta ez bakarrik Chinarentzat, ez, balaude hortik beste Estatuak gaur egun India bera ere, ba, Iranekin dauka lotura oso importanteak petroliu guruan eta hori mostea, klaro, e, ba, izugarri izango zan. Oso erraz da estatu hori esatea eta hori egitea, zeren estatu aspalditik ditu mostutak harreman ekonomiko eta politikoak Iranekin, eta orduan berak ez du esergaltzen, baina, karo, ondoan, dauden, hola, abez batz desela egiten koroak, ba, hoiek baiagian galduko dute. Eta e, horrekin batera ere, aipatu behar dela, e, hemen hobeto ulertugu dezakegun ere, iranen naia, ba, bere programa nuklear aurrera egiteko. Ez zergatik hori, ba, ikusten dela, gaur egun e, iranen independentzia izugarria dela petroliorekiko, eta hori piskatapurtzeko beste itur energetikoak behar ditu. Eta horren inguruan dagoagian kokapen hori, ez, iranek aspalditik esaten du, Dere programa nuklearra helburu ba, e, guztiz energetikoak ditu eta ezainbeste helburu e, militarrak. Bueno, gero ere, mehatxatu, ege, egin ditu almadineiat, bai, Saudi Arabia eta ondoko errealdeak petroleoan, ba, petrolearen gatik alegia. Bai, eta geroan ere, <coughs> kokatzen da beste pulso bat, ez, e, zugei patu duzuna. Arabia Saudieta iranen arteko pulsoa mundu islamiarrean, ba, aspaldiko gauza da, <coughs> nu nahi ematen ari da, e, ikusten dugu nora, e, Palestina momentu batean, naiz eta sunitak izan eta iran e, berez txihita da jamaz ba, eta erango erregimen aldeko e, harremanak ba, nahiko onak dira eta ikusten dugu nola, palestinan, libanon sirian bertan ere hau da, e, e, esparru desberdinetan, non iran oso ondoko okatuta dagoen ba, e, arabia saordin inguruan dauden taldeak eta mugimenduak ba, erasoak eta ekintzat egiten ari dira ez, eta ez bakarrik ekintza txihitak eto, edo iran aliatuaren kontra, baizik zik eta <coughs> egiten dituzte zede, adibidez, bai libanotik eta bai palestinatik erasoak irraelaren kontra ba, piskat e, irraeli behartzeko, e, erantzun bat emateko e, irango aliatuaren kontra, ez. Mm -hmm. Erez, e, pulxo orian dago, askotan ere Bigarren lerrotan gelditzen da, baino benetasko errealitatea e, lupa batekin begiratzen baldin badegu bazko zerrezago izango zanik ustea, olako gatazkak eta olako interesak. Batxente, rekondo naziarteko aditua milazker, beste astebetez gure deiali, erantzote gatik, eta urrengo, aste narte. Ba, nahi arte, hondibili.